«Чого за мене боятися?» – каже. «Не турбуйтеся, мамо, я вже великий!» Батько Валина стир, подався в село, з якого родина втекла кілька років тому. Стояло село далеко звідси, в край дороги, і напали на нього лихі зайди, які йшли великим полчищем на схід і нищили на своєму шляху усе, що зустрічали. Грабували людей, гwałтували жінок, палили хати. Людське життя стало безцінню. Стир спромігся врятувати свою родину, бо оселі його стояла на околиці села, аж на узліссі з протилежного краю села, звідки прийшли завойовники. А коли загоркотіла кіннота на шляху, заголосили жінки та запалали хати. Усі, хто міг, кинулись навтюки до лісу. Люті лицарі ганялися за людьми і по лісових хащах. Лиш ті, хто добре знав лісові тайни, могли влятуватися. А хто знав кращий ліс за родину Волина? Кілька днів пересиділи вони усі у печері, яку стир віднайшов колись давно. Але нікому про неї не казав. Ніби знав, що таємниця – Передався колись. Дивна була та печера, схована у хащах. Вона була у глиб пагорба, а вхід у неї так закривали густі зарості ліщини і терену, що навіть стоячи поруч сторонній, ніколи б не здогадався про її існування. Всередині можна було помітити, що колись давно жили люди, бо великі важкі камені, вочевидь, було принесено до печери, Аби палити під ним вогнище І готувати якусь їжу Високо вгорі Знайшовся невеличкий Отвір назовні Через який приходило Повітря і Підіймався дим з багаття Тут давним-давно Ніхто не жив Це видно було скуряви На камінній долівці І плісняви на стінах печери Поприбирали Позамітали, і родина Волина дістала доволі затишний схрон на якийсь час. Як тільки світало, виходили збирати ягоди і горіхи. Добре, що хтось на це може, прийшла лісова пора, і вони могли це робити. Але харчів бракувало, і за кілька днів сир подався по ночі до села. Повернувся на другу ніч, на... На наступний день був навантажений усім, що міг дотягти і що позбирав із розграбованої садиби. Ще ходив кілька разів ночами. Одного разу стир повернувся під ранок. Гів за собою коня з сідлом, до якого перетурочений вовлук зі стрілами і меч. Зайшов у печеру блідей з міцно стиснутими устами. Обтерши довгі, але трохи побиті сивною вуса, що важко звисали до самого підборіддя, наказав негайно збиратися у дорогу. А лицарі лишили у селі свою залогу. З якийсь час головна сила буде повертатись, а потім ніби йтимуть інші. Таке от стирові, оповів одне селиць, з тих, що лишився в селі і тулили серед поруйнованих обість. Усе, що могли, навантажили на коня, посадили на нього ще і двох меншеньких дітей і подалися лісом, куди очі дивляться. йшли, маючи за друговказ у день сонця, а вночі зірки. І отак вийшли на озеро. Для них воно видалось звичайним лісовим озером – тільки що велике і кругле, а ще ж посередині і острівець. Озбрежжя всипане дрібним білим піском, вода чиста і лагідна. За озером саме заходило сонце, довколишню тишу порушував тільки кінь, що зайшов у воду, і спрагло пив, голосно хрюпаючи і фуркаючи. «Здається, ми прийшли», – сказала мати. «Ні, Горино», – сказав Стир. «Ми прийшли у гарний край. Справді тут і лишимось, але над озером жити не будемо. Сюди кожен може приблудити. Озеро вабитиме людей. І не тільки людей. Ми оселимось неподалік від озера в лісі. Знайдемо добре, чисте джерело, і біля нього викопаємо колодязь, а згодом і хатку собі збудуємо». Але це почнемо завтра. А нині заночуємо тут, біля озера. Стриножив коня, пустив пастися. Діти назбрали сухого хмизу. Горина розклала багаттячко. Почепила горщика з водою, заправила окріп лісовим щавлем і гречкою, якої трішки привезли з собою, грибами приправила, які смажила тут таки на вогні, настромивши їх на патички, і вечеря незабаром була готова. Наступного дня зрання тільки знайшли у лісі джерело, біля якого могли заснувати оселю. Стир узявся закладати курінь, де можна було б ночувати на перших порах.